Yuk, dukung UFIT TV Dengan belanja di UFIT Star www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Anastainuhu Anastawfiruhu Wa na'udhu billahi Min shururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu Fala mudillalah Wama yudlil Fala hadialah Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaquu rabbakum alladhi khalakakum min nafsi wahida Wa khalaq minha zawjaha Wa basa minhuma rijalan kithira wa nisaa Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhallazina amanuuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima Amma ba'd fa inna asaqal hadith Wa syar'al umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwanifillahirrahmanirrahim Kita teruskan kembali Kajian kitab Iktikad A'immati Adil Hadith Akidah Imam-imam Adil Hadith Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili Rahimahullah Ta'ala Pada kesempatan yang lalu Kita membahas tentang Al-Qur'an kalamullah bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat mengatakan Al-Qur'an adalah firman Allah kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah bukan makhluk. Kita baca sekali lagi ucapan Al-Imam Abu Bakar As-Smaili rahimallahu. Wa yakulun Al-Qur'an kalamullah ghairu al makhluq. Ahlussunnah wal Jamaah, imam-imam ahli hadis mereka mengatakan Al Quran kalamullah bukan makhluk. Wa anhu kaifama yusarrf bi qari ilahu wa bilafzhihi wa mahfuzan fil masaf ghairu makhlukin. Al Quran bagaimanapun, ya, dia dibaca, ditulis, tetap dia sebagai firman Allah, sifat Allah bukan makhluk. Ya, kata beliau, kaifama yusarrf bi kiraatil qari Ketika dia dibaca oleh seseorang. Maka ayat-ayat yang keluar itulah kalamullah. Wa mahfudan fil sahib. Demikian pula yang tertulis di dalam mushaf. Itulah kalamullah. Gheru makhluk. Bukan makhluk. Wa man kala bi khalqil lafri bil quran. Yuridu bil il quran. Fahuwa qad kala bi khalqil quran. Dan barang siapa mengatakan. Bacaan al quran ku dan dia maksudnya adalah sebetulnya Al-Qur'an ya maka dia telah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ikhwani fillah rahimani wa sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin. Yang pertama sepakat ya ulama mengatakan sejak zaman sahabat sampai sampai hari kiamat mengatakan Al-Qur'an kalamullah dan kalamullah adalah sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Ayat dan dia bukan makhluk. Bahkan sepakat ulama mengatakan Barang siapa mengatakan Al Quran makhluk maka dia kafir. Eh, sebagaimana kata al Imam at Hawi rahimullah dalam al Akidah Tahwiyah bila mengatakan wa In Al Quran kalam Allah min hubada bila keifiyatin sesungguhnya Al Quran adalah kalamullah Allah darinya lah berasal itu adalah ucapan Allah dan kita ya tahu bagaimana Allah berbicara kemudian beliau mengatakan wa anzalahu ala rasulihi wahyan wa saddaqal mu'minu zalika haqqan wa ayqanu anna kalamallahi bil haqiqa wa laysa kalamil bariah beliau mengatakan dan Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah diturunkan kepada Rasul sebagai wahyu ya. dari Allah Subhanahu wa taala dan itu dibenarkan oleh orang beriman dan semua orang beriman meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah bil haqiqa secara hakikat ya dan tidak serupa dengan ucapan makhluk. Kemudian Imam Tahawi meneruskan. Faman Sami'ahu, فَزَعْمَا عَنَّوْ كَلَمُ الْبَشَرْ فَقَدْ كَفَرْ Barang siapa mendengarkan Al-Quran. Kemudian dia meyakini itu sebagai ucapan manusia. Maka dia telah kafir. Ya. Dan sudah kita jelaskan. Ini hukum secara apa? Umum. Adapun individu-individunya perlu diperinci terlebih dahulu apakah bisa diponis kafir atau tidak. Dan itu adalah hak para ahli ulama. Ya. Namun secara umum, barang siapa mengatakan al-Quran makhluk, barang siapa mengatakan al-Quran ucapan manusia, maka dia telah kafir. Kemudian Imam Tuhawi mengatakan, Allah SWT mencela dan mengancam. Orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia. Lewat firmannya. Sauslihi saqar. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Ini adalah ancaman dari Allah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran ucapan manusia. Dia diancam masuk neraka saqar. Dan ini adalah ucapan orang musyikin jahiliyah. Coba antum lihat dalam surat Al-Mudathir. Orang-orang musyikin mengatakan. In haza illa kaulul basar. Sauslihi saqar. Ketika nah, orang-orang musyikin mengatakan. Tidaklah Al-Quran itu ucapan manusia. Maka Allah mengatakan. Sauslihi sakar. Aku akan masukkan orang tersebut. Ke dalam neraka sakar. Ini yang harus kita yakin. Dan ini adalah salah satu tugas ulama. Untuk mengkantar. Untuk membantah kelompok-kelompok sesat. Di antara kelompok ya, Al-Mu'tazilah. Atau kelompok Jahmiyah. Ya, yang mereka memiliki keyakinan. bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ya dan sekali lagi banyak kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam masalah kalamullah. Eh, dan ini bahasannya sangat panjang lebar. Eh, kalau kelompok Syiah Rafidhah mereka meyakini Al-Qur'an telah dislewengkan. Namun ada juga kelompok-kelompok yang lain yang juga tidak jauh beda sesatnya dari kelompok Syiah Rafidhah. Eh, ya, makanya fokus dakwahul sunnah bukan hanya Syiah Rafidhah, masih banyak juga kelompok-kelompok sesat yang yang lainnya. Meskipun yang paling berbahaya. Dianali syi'ar akan tapi Jangan melupakan. Masih banyak kelompok-kelompok sesat yang lain. Yang harus di digarap. ya harus dijelaskan kepada umat kesesatan mereka. Dianali kelompok al-jahmiyah. Kelompok al-mu'taziyah. Yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ikhwanifillah rahimani wa rahmukumullah. Rasulullah SAW bersabda. Inna ha'dal il... yamilu ha'dal ilma min kulli khalafin uduluh sesungguhnya ilmu agama ini diselalu disel dibawa oleh para ulama yang udul, yang adil. Apa tugas mereka? Yang funah anhutahri fal Tugas mereka untuk meniadakan penyimpangan orang-orang yang ekstrim. Wan tihalal mu betilin, membantah jalannya orang-orang di atas kebatilan. Watawilal jahilin dan takwilnya orang-orang yang, yang bodoh yang jahil. Makanya. Para ulama tidak tinggal diam ketika kelompok Mu'tazila kelompok jamiyah mengatakan al Quran makhluk maka mereka segera mengkantar, membantah ya, dengan mengatakan Al Quran kalau Allah bukan makhluk dan mereka tentunya membawakan apa hujah-hujah yang yang sangat kuat ya. kemudian kelompok jamiyah eh, Kelompok Mu'tazila atau kelompok jamiyah khususnya eh, seperti yang kita akan akan kemarin eh, mereka buat tipu daya lagi lebih halus mengatakan Bacaan quranku makhluk, ya. tidak terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk karena sudah dikantor habis-habisan oleh ulama al-sunah, mereka cari cara yang lebih halus lagi. Maka inilah bahayanya alid bid'ah, ya, mereka ini terkadang apa pakai jalan yang yang tidak terasa, bahwasanya kaum muslimin telah diracuni oleh oleh mereka. Ya. Kemudian al-sunah pun sepakat ya, mengatakan bahwasanya harus dibedakan bacaan Al-Qur'an ya itu ada dua maksudnya kalau yang dimaksud itu adalah lantunan ayat-ayat yang keluar atau ayat-ayat itu yang dibaca ini adalah kalamullah adapun suara orang yang membaca itu makhluk sebagaimana Al-Qur'an adalah mushaf ayat-ayat yang tertulis itulah kalamullah adapun tinta yang dibuat nulis kertas yang dibuat nulis Itu semuanya adalah Makhluk ya. Maka sekali lagi, ini perincian dari para Ahal ulama ya. Kemudian, Imam Ahmad Rahimullah Ta'ala, untuk Mencegah masuknya akidah sesat tersebut ya, Beliau menutup semua pintu Pembahasan masalah ini, dengan mengatakan Man kala lafzi Bil-Quran, fahuwa jahmiun Atau, man kala lafzi bil-Quran Makhluk, fahuwa jahmiun Barang siapa mengatakan bacaan Al-Qur'anku itu makhluk. Maka dia adalah anggotanya jamiah. Dan barang siapa mengatakan bukan makhluk. Dia adalah ahli bid'ah. Kenapa? Ini ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat, para tabi dan tabiut tabiin Dan itu adalah ucapan yang akan menjatuhkan kaum muslimin kepada ucapan yang kufur. Yaitu Al-Qur'an adalah apa? Makhluk. Ini Imam Ahmad. Ya untuk... Menutup semua pintu jahmiah. Beliau mengatakan seperti seperti itu. Jadi ini harus dipahami. Ya. Cukup kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Bukan makhluk. Dan ulama juga. Sempat membantah orang-orang yang mudab-dab. Yang pelimpan. Yang enggak tegas. Ya. Ada sebagian orang mengatakan. Al-Quran adalah kalamullah. Titik, ya. Tidak ditambah dengan apa? bukan makhluk. Ulama pun ayah menegaskan harus tambah غير makhluk, bukan makhluk. Karena apa? Ada kelompok-kelompok sesat yang mereka mengatakan Al-Qur'an kalam Allah. Akan ah, tetapi, ya, mereka meyakini kalam Allah adalah apa? makhluk, ya. Maka harus betul-betul ada ketelitian apalagi dalam masalah al-aqidah. Eh, maka sekali lagi, zaman apalagi zaman fitnah seperti ini harus ada ketelitian Ya, jangan tertipu dengan slogan-slogan yang ada. Ya, dengan propaganda-propaganda yang ada. Kelihatannya bagus, indah. Harus diteliti apa dalamnya, apa isinya. Ya. Maka di sini juga ulama salah mengajarkan kepada kita. Ketika ada ucapan seperti tadi. Ya, Lafzi bukan makhluk, diperinci lagi. Ya. Kemudian juga. Ketika ada orang mengatakan Al-Quran kalam Allah titik. Maka ulama mengatakan tambah. Geru makhluk. Ya. Kenapa ada ulama-ulama lebih jauh? Yang mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah betul, cuma kalam Allah kata mereka adalah makhluk. Dia antaranya kelompok As'aria, ya. Mereka meyakini seperti yang sudah kita sampaikan, bahwasanya punya sifat kalam, cuma kalam Allah bila harfin wal sautin, iaitu kata mereka sebetulnya Allah itu enggak berbicara. Ketika Allah berbicara kepada Jibril, Jibril yang paham apa yang ada di dalam diri Allah سبحانه و تعالى. Artinya apa? Naudzubillah min darir Allah bisu. Itu lazimnya ucapan mereka lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk yang berbicara jatuh kepada apa? penyerupaan ya kepada makhluk yang bisu. Lebih ya kecil lagi. Nauzubillahi min dzalik. Dan kelompok Arya juga di antara kesesatannya mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah. Cuma apa mana kalamullah itu? Kata mereka hik ibarah an kalamillah. Atau Al-Quran adalah ibaran kalamillah eh, Kalau mungkin bisa kita Katakan eh, Kita terjemahkan bebasnya Itu adalah ya eh, Kopas dari kalamullah ekopian eh, dari kalamullah Bukan kalamullah secara asli Itu menurut kelompok As'ariah ya. Maka kata Pak Ulama Tidak ada bedanya Mak. Dengan ucapan apa? Kelompok Mu'tazilah Yaitu mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk, sama-sama bukan kalamul Kalamullah Ya, makanya sekali lagi Harus kita teliti Terhadap ucapan Kelompok-kelompok sesat yang ada Meskipun lafaknya sama akan Akanapi makna yang diinginkan oleh Al-Sunnah dengan yang diinginkan oleh Bidak terkadang apa? Berbeda ya, Maka harus betul-betul Kita teliti dan kita kembali lagi Kepada akidah salaf Ashabil hadir kita merujuk Kembali terus kepada ucapan Para ulama Al-Sunnah wal-Jamaah Agar kita tidak tersesat Eh, ya, disesatkan oleh kelompok-kelompok alil bijak -kelompok, ya, yang mereka terkajang, eh, ya, main cantik, eh, ya, main halus. Eh, ya, kita enggak sadar kalau sudah apa masuk ke dalam perangkap mereka. Harus ada kewaspadaan, ketelitian. Kemudian kita membahas kemarin tentang fitnah, eh, ya, atau tuduhan keji terhadap Imam Al Bukhari rahimahullah taala, Imam Bukhari, Imam, Sunnah Jamah, Imam Al Sunnah wal Jamaah, Imam Alil Hadith. Beliau dituduh mengatakan Bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Makhluk Ya ini sudah kita sampaikan Ini adalah ucapan yang yang dusta. Bismillah Makanya Kita harus betul-betul sekali lagi Waspada, berhati-hati Tidak tergesa-gesa Menerima semua ucapan manusia Apalagi tuduhan-tuduhan Terhadap para ulama al wal-Jamaah atau terhadap dai-dai yang membela dakwah As-Salafiyah Ad-Sunnah wal Jamaah. Memang inilah, eh dunia penuh dengan ujian dan cobaan, jangankan kita, jangankan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi tidak luput dari tuduhan dari isu miring dan lain sebagainya. Maka harus ada kehati hatian Kita baca lagi ucapan pen tahqiq syeikh Muhammad bin Abdul Mann Al-Khumaizi di sini. Dari ucapan Imam Ibn Qayyim Rahimallah. Kita baca Dari paragraf tengah itu. Ila anqal Al-Bukhari a'lam bihadil masalah Wa awla bisawafiha Min jami'i man khalafahu Imam Bukhari Rahimallah Beliau lebih paham tentang masalah ini. Masalah Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. ya. Dan Ucapan beliau lebih tepat Dibandingkan semua yang menyelisih beliau Wa kalamahu awdah Wa amtan min kalami abi Abdullah. Bahkan kata Imam Bukhari merahimullah, ucapan Imam Bukhari lebih jelas dan lebih kuat dibandingkan ucapan Imam Ahmad rahimullah taala. Fainal ya. Imam Ahmad sajad dariah. Imam Ahmad rahimullah beliau menutup semua pintu ucapan kelompok jamiyah tadi. Haysuman a itlaq alaf silmahluk nafian wa itbatan alalafzi. Beliau tidak ya, menafik Secara mutlak Atau beliau menafikan secara mutlak Dan beliau tidak menetapkan secara mutlak Seperti tadi Imam Ahmad dengan tegas mengatakan Barang siapa mengatakan Bacaan Al-Qur'anku makhluk Maka dia kelompok jahmiah Dan barang siapa mengatakan bukan makhluk Dia kelompok alil, alil bid'ah ya, Imam Ahmad di sini sekali lagi Tujuannya untuk menutup pintu Ucapan tersebut ya, Karena ucapan Bacaan Al-Qur'anku itu bukan makhluk itu mengandung kemungkinan Al-Quran yang merupakan kalam Allah atau suara orang yang membaca, ada dua kemungkinan maka itu tutup sekalian oleh Imam Ahmad jangan mengatakan itu, kalau engkau mengatakan baca Al-Quran ku makhluk, itu adalah kemampuan jahmiah, kalau mengatakan bukan makhluk, itu kemampuan al-bidya karena tidak pernah diucapkan oleh para as-salafus-salih ila an waladhi qasadahu ahmad anna lafza yuradu bi amran Karena Imam Ahmad ketika mengatakan bacaan Al-Qur'anku itu ada dua kemungkinan. Ahaduma al-malfudz nafsuhu wa huwa ghairu maqduril 'abd wala fi'lalahu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kata-kata bacaan Al-Qur'anku itu adalah ayat-ayat yang keluar daripada ya, bacaan orang tersebut. Ini adalah kalamullah. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan kaidahnya bahwa setiap ucapan Disandarkan kepada siapa? Ah, ha? yang pertama kali mengucapkannya. Eh, seperti kalau anak membacakan hadis, ya inamul amalubin niat, maka secara eh, spontan itu mengatakan ini adalah ucapan siapa? Arusul saya salah. Ya al kalam, sebagaimana kata imam Tuhawi tadi min hubada darinya lah dia berasal. Maka kalamullah ya al Quran adalah kalamullah karena dari Allah, ya berasal. Fa'itlaqul khalqi 'ala lafzi qad yuhimul ma'nal awwal as-thani atlaffuz bihi wal la ja wa adaa' 'abdi kemungkinan yang kedua kata-kata bacaan Al-Qur'anku adalah ya suara yang keluar dari orang tersebut dan ini adalah apa makhluk ya makanya harus ada perincian fa'itlaqul khalqi 'ala lafzi qad yuhimul ma'nal awwal wa huwa khata'un ya kalau ada orang mengatakan bacaan Al-Qur'anku dalam makhluk Bisa jadi itu yang dimaksud adalah Kalam Allah, sifat Allah Ini adalah batil, kufur Fa ya, itlaqunna fil khalki alai Kod yuhimul manasani Faman al-itlaqain Ada, kalau mengatakan Bacaan Al-Qur'anku, itu bukan Makhluk, bisa jadi yang dimaksud adalah Ayat-ayat yang keluar Maka Imam Ahmad Menutup dua pintu ya, kelompok Jahmiyah tersebut Dengan ya, membantah Mencelak orang yang mengatakan bacaan al-qur'an makhluk atau bukan makhluk ditutup oleh Imam Ahmad rahimallahu cukup kita mengatakan al-qur'an adalah kalamullah bukan makhluk Wa Abu Abdullah bukhari mayyaza wa fassala wa asba'a al-kalam fi dharik wa farraqa baina maqama birraf wa maqama bil abad wa aqal makhluk ala talaffuzil ibad wa aswatihim wa harakatihim wa aksabihim Adapun Imam Bukhari rahimallahu taala ya beliau ketika mengatakan ketika ditanya, apakah Al-Quran makhluk beliau mengatakan perbuatan hamba itulah yang apa? makhluk maksud beliau seperti tadi yang keluar dari suara manusia ketika membaca Al-Quran itu adalah makhluk, suaranya itu adalah makhluk, makanya Rasul mengatakan zaynul Quran bi bi'aswatikum, hiasilah baca Al-Quran dengan suara-suara apa? kalian? suara kalian, suara manusia makhluk ini yang dimaksud Imam Bukhari Ya, beliau mengatakan af'alul ibad makhluqat. Perbuatan hamba itu yang makhluk. Maksud beliau suara yang keluar itulah yang makhluk. Ya. Adapun ayat-ayat yang dibaca itulah yang namanya apa? Kalamullah. Seperti Adik sudah jelas seperti ya, mushaf Al-Qur'an. Ya, mushaf Al-Qur'an tidak semuanya kalamullah. Yang kalamullah hanyalah ayat-ayat yang tertulis. Adapun di situ ada apa? Ya, sampul mushaf Ya, ada mukaddimah Jepak misalnya, ya, ada kata pengantar penerbe, semuanya adalah apa? Makhluk tinta yang ditulis itu makhluk, kertasnya adalah makhluk. Ini jelas sekali ya. bahasanya Imam Bukhari ketika mengatakan perbuatan hamba itu makhluk ingin membedakan apa yang keluar dari ayat-ayat itulah yang namanya kalau Allah, Adapun suara itu suara kari, suara makhluk. Uanafa ismal kholk alal malfoot wahwal Quran ala Isamiyah Jibrail minallah wah Samiyyah Muhammad min Jibrail. Ya, ada pun, ya ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Jibril misalnya. Ya, ini adalah kalimah Allah, bukan makhluk. Ini yang dicapai oleh Imam Imukayyim rahimahullah Taala. Ini sebetulnya tidak ada perbedaan antara Imam Ahmad dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah Taala. Cuma, ada ya, perbeza ungkapan saja. Imam Ahmad ya, Beliau dengan ya, ketegasannya Membela Al-Quran adalah kalam Allah Bukan makhluk Sampai menutup pintu-pintu seperti itu Imam Bukhari tidak salah ketika mengatakan afal ibad makhlukah ya, Beliau ingin memperinci permasalahan ya, Sekali lagi kalau ada Kata-kata ada perbedaan pendapat Antara pe ulama seperti ini sebenarnya bukan apa Perbedaan yang signifikan Ini perbedaan ungkapan saja Semuanya di atas Akijah Al Quran kalau mala bukan makhluk. Kemudian tanbih. laka zama kafirun min alil ahwa. An al Imam al Bukhari rahimahallah kau Lafzi bil Quran makhluk banyak rampe alil bid'ah mereka menuduh Imam al Bukhari mengatakan bacaan Al Quranku makhluk. Walakin baca tahqiq. Tabayya na annan isbatahad qaulil imamil bukhari rahimahallah, minkibalil syahadatizur alaih. Setelah diperiksa, eh, dikoreksi, ditasabu, eh, dikroscek di dalam buku-buku beliau atau buku-buku karangan murid-murid beliau, bahwasanya penisbatan ucapan tersebut kepada imamul bukhari ini termasuk kedustaan, ini termasuk tuduhan dusta dan sekali lagi suatu yang merupakan sunatullah jangankan ya, kita ulama rasul sayyid walad adam akramul khalqi ya namun tidak lepas tidak selamat dari tuduhan-tuduhan dusta rasul dikatakan sya'irun majnun penyair yang apa yang gila ya demikian pula di sini Imam Bukhari him Allah dituduh mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah apa makhluk Dan sudah kita sampaikan kemarin di antara ulama ada yang mengatakan ini di antara sebabnya dan ada ia ya, hasad, ya iri dan dengki dari sebagian orang yang mereka apa? tidak menginginkan Imam Bukhari terus ia ya, menjulang tinggi nama-nama beliau. Ya, sebagaimana kata Syaikh Islam Taimur Rahimallahu, la yakhlu jasadun min hasad. Ya, setiap jasad manusia kecuali para nabi dan para rasul tidak terlepas daripada penyakit hasad, iri dan dengki. Ya. Namun walakinna al-karim ya yukfi adapun orang yang baik itu tetap meremrangi ada perasaan ingin tuh hasad diperangi terus ya namun walakinal laim ya yubdi akan api orang yang jahat yang busuk hatinya ditampakkan lewat ucapannya tadi lewat tuduhan dustanya itu nah, ini banyak sekali ya bukan hanya pada orang-orang di pasar di pinggir jalan namun juga di sebagian orang yang pengajian Ya, bahkan yang berkaliber, ustad, da'i Terkadang ada unsur hasad wal Walheqat ya. Di antaranya apa? Imam Bukhari mendapatkan hal tersebut Bukan hanya dari Al-Bidha Juga dari sekeliling orang-orang yang eh, dekat dengan beliau ya. Padahal Di antaranya tadi sudah kita sampaikan Muhammad bin Yahya Gurunya beliau sendiri Tidak mau disaingi ya, Al-Imam Al-Bukhari Karena beliau sudah sangat tersohor eh, Keilmuannya, kecerdasannya Bahkan sempat diriwayatkan Pernah Imam Bukhari itu masih kecil, beliau masuk ke suatu negeri, ya, diuji oleh orang-orang ahli hadis yang sudah senior, ya, dibuat hadis itu kan ada perawi-perawinya, ada sanad, ada matan, ada perawi-perawinya, ya, misalnya dikasih 100 hadis, ya, di isinya kayak masang parcel itu ya, ya, dicampur-campur, aduk, ya, sanad dan matannya dipindah-pindah, Imam Bukhari suruh merangkai lagi, seperti Ya, yang sebenarnya dan beliau sanggup Untuk melakukan hal-hal tersebut ya, Maka banyak terkadang Orang yang hasad terhadap beliau Di ya, isukanlah Hal-hal tersebut Ini sekali lagi penyakit hasad Penyakit yang sangat berbahaya Makanya para ulama dalam kitab-kitab adab Menuntut ilmu agama Itu disebutkan diantaranya Harus oleh berilmu itu menghilangkan penyakit hasad Dari dirinya Ini penyakit yang sangat berbahaya ya, Iblis itu Allah turunkan dari surga di antara sebabnya karena apa? Hasad kepada siapa? Adam. Kalak tani minalain, waklatau mintin anakkan minu ya Allah. Atau lebih baik dari inya, dari Adam. Ya. Hasad dia kepada Adam. Tak mau sujud. Ya. Demikian pula bagaimana dosa pertama kali yang muncul di atas muka bumi karena hasad, yaitu kisah dua anak Adam yang apa? Saleh ayang salah satunya ingin membunuh saudaranya karena apa yang satu diterima sedekahnya yang satu tidak yang tidak diterima hasad sa'atulanna aku akan membunuhmu naudzubillahi min dalik. saudaranya Yusuf ya atau saudara-saudara Yusuf yang memasukkan Yusuf ke dalam sumur apa sebabnya hasad ya, iri dan dengki makanya hasad dan iri dan dengki ini penyakit yang sangat kronis yang sangat amat berbahaya ya, dan itu dia selamat ila marhimallah Ya, maka diantaranya kita wajib untuk memeranginya dan waspada terhadap orang yang hasad. Makanya kita diajari Allah Taala untuk membaca doa wa min syari hasidin idah hasad minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang apa yang hasad. Bahkan Imam Bukhayyim Rahimahullah mengatakan ulama ada perbedaan pendapat tentang bagaimana orang yang membunuh orang lain dengan pandangan mata hasadnya. Ya. Intinya apa? Mata orang yang hasad kepada kita bisa apa? Mencelakai kita bi idhnillah. dengan seizin dari Allah. Maka kita membaca surat an atau wa min syarri hasidin uh, wa min syarri Itu diantaranya apa? Sangat berbahaya, bisa membunuh penyakit ain, penyakit apa? Mata orang yang hasad tersebut. Ini sekali lagi harus kita waspada. Ikhanfi filah <tuh> rahimani wa rahmakumullah, Imamul Bukhari rahimallahu taala Ayah eh, belajar itu do mengatakan bacaan Al-Quranku adalah makhluk. Ini sekali lagi tuduhan dusta. Ayah eh, sebagian orang dan ini juga dilontarkan oleh kelompok Al-Bid'ah sampai detik ini. Seperti ucapan ayah eh, bahwasanya Syekhul Islam Imtihanirahim Allah pernah mengatakan turunnya Allah ke langit dunia atau turunnya Allah dari aras ke langit dunia seperti turunku seperti turunan turunnya aku ke atau dari atas mimbar. Eh, ini adalah ucapan dustanya Al Al-Bid'ah. Untuk mengatakan Syekhul Islam itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak pernah Syekhul Islam mengatakan turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar. Ini adalah ucapan yang dusta dan juga disampaikan oleh para ulama tentang bukti-bukti kedustaan tersebut wa annahu bara'un min hadhihi Imam Bukhari belepas diri daripada ucapan tersebut walaqasarah al Imamul Bukhari nafsuhu anna man qala inni qultu lafdhi bilqur'an makhluq faqad kadzaba dan Imamul Bukhari rahimallahu jelas-jelas mengatakan barang siapa yang mengatakan aku berkata bacaan Al-Qur'anku makhluk maka dia telah berdusta atasku ya. sekali lagi jangan heran kalau banyak muncul isu-isu miring tuduhan tuduan dusta kepada ulama-ulama al-sunnah wal-jamaah. Atau kepada da'i-da'i yang eh, istiqomah di atas ajaran al-sunnah wal-jamaah. Hmm. Kalau Muhammad bin Nasr rahimallahu ta'ala. Sama itu Muhammad bin Ismail al-Bukhari yakul. Berkata Muhammad bin Nasr, muridnya Imam Bukhari. Aku mendengar Muhammad bin Ismail al-Bukhari berkata. Man za'ama'anni kultulah zibil Qur'an makhluk. Fahuwa kadzabun. Barang siapa mengatakan aku berkata, ya, eh, bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia eh, sangat berdusta. Dia pendusta ulung. Fa in lam aku belum pernah mengatakan seperti itu. Fa ya Abu Abdullah, qad khaddu anas fi hadha wa aktharu fihi. illa ma aqul. Kemudian Muhammad bin Hasan mengatakan lagi wahai Abu Abdullah, manusia ini sudah Luar biasa termakat isu tersebut ya, Ini sekali lagi Wajib dari ini pelajaran berharga bagi kita Ini bukan pelajaran hanya sekedar akhidat saja Namun juga dalam masalah akhlak ya, Bahwasannya hati-hati dengan Dengan isu Dengan gosip-gosip apa? Miring Harus kita ada apa? Kehati-hatian Jangan semua ucapan manusia kita terima mentah-mentah ya, Ada manusia yang baik Cuma dia terpengaruh dengan apa? Ya, isu tersebut Dia kurang krosek Kurang hati-hati dia masuk ke dalam ya, jaringan orang-orang yang berdusta. Karena Rasul mengatakan, kafabil mar ikaliban an yuhadisabi kuli masame. Cukup orang itu dikatakan berdusta kalau dia menyebarkan semua apa yang dia dia dengar. Terkadang sekali lagi orang itu baik cuma terpengaruh dengan orang lain. Maka antum jangan ikut terpengaruh. Harus cross check tersebut. Eh, ya, di sini juga demikian. Eh ya, kata. Muhammad bin Nashr, orang-orang sudah termakan dengan isu tadi. Isu bahwasanya Imam Bukhari mengatakan bacaan al quranku adalah makhluk. Maka Imam Bukhari mengatakan, "Ya aku tidak memiliki kecuali apa yang aku katakan ini." Ya, artinya apa? Ya sudah ala Allah. Ya kalau ada isu tersebut, yang penting aku di atas al-haq. Ya, tidak perlu apa? Ya, bengong. Kemudian dalam riwayat yang lain, -lain waqala Abu Amr al-Khaffaf Ataitul Bukhari fanadortu fil ahadith hatta taubat nafsuhu Eh, ada seorang yang bernama Abu Amr al-Khafaf Aku pernah mendatangi Imam Bukhari Dan aku pernah berjawab dengan beliau tentang masalah hadis Hatta taubat nafsuh Sampai beliau senang Fakutu ya Abu Abdullah Hahuna ahadun yahki Anka annaka kul tahadil makalah Wahai Abu Abdullah, wahai Imam Bukhari Ya, Di sini aku ingin menyampaikan Ada seseorang yang bercerita kepada aku Tentang dirimu ya, Bahawa sehingga kau mengatakan Bacaan Al-Quranku adalah makhluk Fakala ya Aba Amar Ehfad ma'akurlaka Kata Imam Bukhari Wahai Aba Amar ya, Hafalkan apa yang aku Akan sampaikan kepadamu. mu Man za'ama min ahli naisabur Wa qawmas Wa raih Wa hamadhan Wa halwan Wa Baghdad, Wa kufa wal basah Wa Makkah, wal madinah An nikutulati makhluk fa huwa kadzabun. Ayah, eh, bahwasanya barang siapa mengatakan baik dari penduduk Najabur, kaum As-Ray dan sebagainya, eh, disebutkan di Baghdad, Kufah, Basra, Makkah, Madinah, aku mengatakan bacaan kuat makhluk maka dia adalah pendusta. Ya, eh, di sini juga kita ambil pelajaran. Eh, bagaimana eh, seperti tadi Abu Amr Al-Khaffa Crossik tidak langsung apa? diterima isu tersebut meskipun banyak orang yang mengatakannya, tidak percaya. Apalagi Imam Bukhari. Terkenal dengan keisikomahannya dalam masalah akidah. Kalau ada isu seperti itu. cross Jangan diam. Wah, ini bukan urusanku. Nah, ini sekali lagi. Seorang Muslim ketika mendapatkan berita tentang saudara yang jelek. Allah mengatakan. Ya ayuhalladina amanu. Inja'akum fasikun binaba'in fatabayanu. Wah, orang beriman. Jika kalian mendapatkan suatu berita dari orang fasik. Tabain cross Jangan diam-diaman. Nah, ya. Apalagi eh, ulama mengatakan asakit al syaitan akhlas orang yang diam dari kebenaran itu setan yang bisu tahu saudaranya dia eh, gosip yang enggak enggak itu dia enggak, enggak diam cuek oh bukan urusanku Rasul mengatakan unsur akokal doliman almalzuman tolonglah saudaramu yang didolimi atau yang apa yang mendolimi yang didolimi tolong dia ya eh, bela dia yang mendolimi nasihati dia jangan diam jiman bukan urusanku inna udzubillah min dalik ini tidak eh ya, tidak ada ukhuwah al-islamiah kalau seperti itu eh ya seperti tadi al-asaket al-haqiqti syaithan akhras di sini Abu Amar ketika mendengarkan isu tersebut cross kepada Imam Ahmad rahimallahu taala kemudian beliau mengatakan fa inni lam aqulu illa anni qultu afal al-ibad makhluqah aku tidak pernah mengatakan bacaan al quranku makhluk namun aku hanya mengatakan perbuatan hamba itu makhluk beda sekali ya maka di sini juga ada ya ada pesan yang tersirat yaitu harus kita betul-betul memahami ucapan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pembicara jangan salah paham ya maka antum kalau pengajian hati-hati eh, kalau ngantuk sedikit silit kolil ini kadang berbahaya nanti salah paham ya maka harus betul-betul memahami ucapan sesuai dengan apa yang diinginkan. Imam Bukhari hanya mengatakan perbuatan hamba makhluk. Namun yang tersebar, Imam Bukhari dituduh mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah apa? Mau jauh berbeda. Ya, sudah kita sampaikan, Imam Bukhari pernah ditanya. Ya, Apakah Al-Qur'an makhluk? Beliau mengatakan perbuatan hamba itu makhluk. Namun dipaham oleh sebagian orang Apalagi sudah salah paham hasad lagi Apa? Dulu matun bakduah fokal Maka apa Memang sudah niatnya jelek Ada ucapan yang seperti itu Jadilah ya, Api yang membakar ya, Diisukan Imam Bukhari mengatakan Bacaan Al-Quranku adalah apa Makhluk, maka jaga hati Jaga juga apa ya, Pemahaman, jangan sampai salah Memahami ucapan Idan ath-tsabit annahu anna qawl af'aluna makhluqan maka kesimpulannya Imam Bukhari hanya mengatakan perbuatan kita itu adalah makhluk fa yatakhull fi hadha qari' bil Quran yang dimaksud oleh beliau perbuatan hamba itu makhluk maksud beliau adalah ucapannya orang yang membaca itu adalah makhluk wa kitabatul katib li aṣal Qur'an wa hifdzul hafid lil Qur'an wa jahul qari' bil Qur'an Wa husnul sawtihi Wa taghani bil Qur'an Faya umurun makhlukatun Demikian pula tulisan di dalam musaf Atau tulisan dalam ya, kertas ya, Tulisannya ya, Dalam artian bukunya, kertasnya ya, Tintanya Gerakan orang yang menulis Ini adalah makhluk Demikian pula hafalan ya, Orang ya, Dia kuat hafalannya hafalannya itu adalah apa? makhluk, sedangkan ayat yang dihafal itu kalam Allah demikian pula ya, kerasnya suara yang membaca, itu adalah makhluk huwa soti keindahan bacaan ya, orang membaca, itu adalah makhluk wa ta'ghanihi bil-Quran faya umul makhluka li'anna min af'al ibad karena itu adalah perbuatan hamba dan perbuatan hamba adalah apa? makhluk fahada ma daba ilaih rahimallah wahada tafsilu fil mas'alati fata ammal Inilah pendapat akidahnya Imam Bukhari rahimahullah taala dan ini perincian beliau dalam masalah ini maka renungkanlah artinya sekali lagi beliau sangat jauh dari tuduhan tersebut intinya harus kita meyakini Al Quran kalau Allah bukan makhluk silamah ya Ehwani filah rahimahni wa rahimukumullah eh, dari sini Imam Al Bukhari rahimahullah taala Eh, Imam Abu Bakar Ismail Alhamdulillah Setelah menjelaskan Al-Quran Kalamullah bukan makhluk Poin yang kedua belas Judulnya Af'alul ibad makhlukatun lillah Perbuatan hamba itu makhluk nah, Ini ada Masih ada keterkaitan meskipun Ini arahnya nanti kepada Iman kepada takdir dan sudah kita jelaskan Intinya Ini sebagaimana firman Allah Alah lahul khalqu wal amr Ketahuilah Ha Allah untuk menciptakan dan Ha Allah untuk apa? Memerintah. Kata para ulama ayat ini dalam surat Al-Araf ini ada dalil bahwasanya Al-Quran adalah apa? Kalam Allah. Karena Allah membedakan antara penciptaan dengan syariat yang itu ada dalam Al-Quran. Ciptaan itu makhluk. Eh, ciptaan Allah adalah makhluk. Sedangkan Al-Quran bukan apa? Bukan makhluk itu adalah apa? Kalam Allah. Bukan? Bukan makhluk. Jadi sebagainya juga kita baca -Rahman, Al Rahman, Allah Quran, apa, halakal insan. Allah bedakan Allah Quran Allah yang mengajarkan apa Al Quran Allah menerunkan Al Quran yang merupakan kata mulallah sifat Allah. Allah bedakan Allah Quran halakal insan Allah menciptakan manusia manusia dalam perbuatannya bacaannya, ya seperti suaranya tadi gerakan bibirnya itu adalah makhluk. Wahyu khalaqom wa mataqmalun Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ini adalah apa makhluk. Ya, sekali lagi Allah sendiri membedakan dalam ayat di al Rahman alam Al Quran khalaqal insan. Dibedakan. Al Quran allah ajarkan tidak mengatakan khalaqal Quran. Maka jelas Allah membedakan antara ciptaannya dengan sifatnya. Ahli bedah ya, mereka memiliki banyak subuhat, Ya untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, mereka pakai ayat. Di antara ayatnya Allah mengatakan inna jaalnahu Quranan Arabia. Sesungguhnya kami, kalau menurut versi Al-Bid'ah kami menjadikannya yaitu menciptakannya dengan berbahasa Arab. Kata mereka jaalna di sini artinya kholakoh kholakna. Maka ulama membantah bahwa <coughs> dalam segi bahasa. Kata-kata ja'ala itu bisa berarti khalaqah menciptakan, bisa berarti menurunkan. Ya. Namun dalam ayat itu artinya menurunkan. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan menciptakan. Kalau ja'ala itu artinya khalaqah hanya membutuhkan satu obyek. Ya. Apa contohnya surat Al-Adham ayat yang pertama? Allah mengatakan Alhamdulillahilladhi khalaqat samsati wal arda wa jaala dulumati wanur. Dia lah Allah yang mencipta atau segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia menciptakan jalan ja, ja di sini artinya menciptakan, menciptakan kegelapan dan cahaya. Di situ Allah mengatakan jaala khalaqat artinya karena hanya membutuhkan satu apa objek. Jadi kaidahnya dalam bahasa jaala dalam segi bahasa Arab kalau dia memiliki satu objek artinya khalaqah. Kalau dia memiliki dua objek maka artinya apa? sayyara atau anzalah. menurunkan atau menjadikan, bukan menciptakan. Sebagaimana Allah mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabi. apalagi ayatnya jelas. Ada dua ayat yang satu mengatakan Inna ja'alnahu Quranan Arabian Ayat yang lain mengatakan Inna anzalnahu Maka artikel ja'alna sini apa? Anzalna kami menurunkan Paham ya? <tik> <tik> Kalau enggak paham belajar bahasa Arab lagi Ya <tik> Namun intinya Alibidak mereka tidak diam eh, Mereka punya subuhat eh, Makanya diantara hikmah Allah menciptakan alibidak Agar kita belajar nah, Ini salah satu apa? Hikmah adanya alil bidaah. Eh, ini pembahasan masalah iman kepada apa? Iman kepada takdir. Eh, kalau kita atau kalau Allah enggak menciptakan alil bidaah, kita mungkin santai-santai, enggak -santai. ada syarafi dan ada khawatir kita malas belajar, eh, malas membaca buku-buku ulama. Makanya setiap ciptaan Allah pasti ada hikmahnya. Jangankan albidaah, Allah ciptakan iblis ada apa hikmahnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sampaikan. Bahasanya semua ciptaan Allah ada hikmahnya Yang baik, yang jelek, ada hikmahnya Allah menciptakan albidah Di antara manfaatnya untuk kita berjihad melawan albidah Di antara dengan apa? Mempelajari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah ya, Seperti tadi, kita mengkantar Kelompak jamiah mu'tazilah Berpahala tidak? Berpahala tidak? Ha? Ayah, ini adalah apa hikmah Allah menciptakan al beda, meskipun katanya jelek. Mungkin ada bertanya, kok Allah ciptakan mereka? Ada hikmahnya. Oh, ini taklamu malah taklamu kata Allah. Aku lebih mengetahui apa yang kalian ini apa tidak? Tidak ketahui. Allah lebih mengetahui tentang ciptaan-ciptaannya. Allah ciptakan al beda untuk kita apa? Eh, belomba-belomba. Ayam mempelajari agama Allah. Jangan sampai kita tersesat sebagaimana mereka. Kemudian juga kita menasihati mereka, kita membantah mereka. Ini adalah ladang pahala bagi kita. Sahabat, sampai sampai Syekh Ulis Sam mengatakan aradu Ar al-mubtadi' mujahid. Orang yang membantah bid'ah itu adalah mujahid yang berjihad di jalan Allah. Imam Muqim rahimallahu membawakan di antara bentuk-bentuk jihad adalah jihadu arba bil bid'ah wal munkarat. Jihad melawan pelaku kemungkaran dan kebid'ahan ya, Semuanya ada apa hikmahnya. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lakukan dahulu. Aku jawab. Anil hamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UV TV dengan belanja di UV Store. www.